To je dobro začerno in se vidite, da ste se veseli na večerozikovih intervencav. Danes gostimo vok uh, Vojka Strahonka iz Filizovske kaputete v Ljubljani. on je asistent na uh, doktoru Potrču. Mislim, da še vedno ima metodologijo znanico, se se ne nutim, po kaj Še vedno ta na te osmerje, se pravi uh, delač kot asistent, med drugim tudi tajnik uh, društva za analitiko, in po metodologijo znanosti. Se pravi, ukvarjajo se dosti za uh, takšne vprašanje, tudi odkateri pač eno v nekih vprašanj, možda njim se predstavljajo tudi predavanja, naslove, filozofija in znanost v značaju. Tako da, uh, še enkrat se ti lepo zahvaljujem, da si se pač od, od, od, odzval našemu vabilu in ti kar predajem besedo. Hopam, da vse mi v hvala. Hm. Zato prijazna napoved, pa tudi semu deležnicem za prisotnost. Uh. Oče, če pred, pred začnem, najprej se tudi to tudi zaradi mojega glasu, ko sem že kak teden bolan, tako da, če, če bo kaj nerazumljivo, lahko me meso stavite ali pa karkoli to meso vprašate. To ni novega problema. Nekako naslov mojega predanje znanosti in filozofijo značajo, poskusil sem dati čim bolj širok, pa čim bolj privlačen in zamenil naslov, da je bil za publiko zanimiv. V bom pa govoril problemo znotraj tega razmerja med filozofijo in znanostjo. Bolj na tančnjo metetiko in znanostjo in sicer v tem delu, kjer se nanaša na značaj ali pa na osebnostne vlastnosti. Uh, tako upam, da, da bom približno znal zajeti neko raven, tukaj ne vem, če ste vsi filozofi oziroma tudi za lajčno publiko, tako če pa kaj ne bo jasno, pa, da te ume sprašiti, pa bom poskušal pojasniti. Uh, se pravi, poskušal bo spregovoriti nekaj o o tem razmerju med med znanostjo in etiko. Da, če se dotikamo samega pojma značaja, bo verjetno najbolj relevantna znanost tukaj psihologija, zato bom govoril o razmerju med psihologijo in etiko. Da, če bi čisto umestili v, kjer v področje filozofskega ali pa v kjer, v kjer osmer filozofskih problemov, to vsega, a, nam bi takoj nekako mm, Misel nas bi takoj napeljala na samo vprašanje naturalizma v filozofiji in sicer posebej metodološkega naturalizma, katerega postavka je nekako takšna, da naj bi filozofija sama prevzela metodo znanosti ali pa vsaj metodo, ki, je nekak, a, ki jo lahko nekako kontinuiramo, povežemo s tem, s tem metodom, ki znanosti že imajo, in da bi zelo resno upoštevala znanstvena dognanja, tudi filozofija sama. Da se je to začelo nekje, uh, sam program teoretiki zlocirajo nekje v 40. leta, 20. letja, ko je v Ameriki šel en zbornik, kjer je več filozofov ta isti predlog podalo in se zaozeva za ta metodološki naturalizem, ideja pa seveda dosti starejša, uh, tudi v etiki sami. A, zakaj je naturalizem pomemben recimo za etiko v luči teh dveh ciljev, ki jih etika ima, ne, teoretičnega in praktičnega, in je to zelo za ta praktični cilj? In sicer lahko se vprašamo, pač kako nam lahko neka spoznanja empirične psihologije pomagajo oblikovati čustvene vrednosti in a, druge navade, ki bodo nekako obranljive, občutljive in bodo pripomogli k etičnemu zaželjenjemu vedenju. Ne? Spravi, tukaj bi ta stik to našli. In vloči tega metodološkega naturalizma so se nekako začela razvijati tudi te misli, tukaj govorim zelo nasplošno o tako en vani, empirično informirani etiki. To je pač etiki, ki zelo kritično reflektira to, Kar, kar je spoznala znanost, recimo psihologija. Mm. kjer gre za neko uporabo teh znanstvenih spoznanj, v luči tega, da bi pravilno konstruirali določene dele moralnih teorij. Mm. Zelo podoben pojem, poleg te empirično informirane etike, je empirična etika sama, ker pa gre bolj za samoraziskovanje moralnega življenja, kjer se deluje tako psihologi kot filozofija. Ne. A še drug pojem, ki je v, v zadnjih letih zelo prišel na površje je tako ena eksperimentalna filozofija, ker gre bolj za to, da z eksperimentalnimi metodami testiramo razne intuicije, ki jih imajo ljudje, recimo v določenih problemih, ali, ali delujemo svobodno, ali smo determinirani, ali je to dejanje moralno pravino, ali slabo se pravi, ker gre bolj za ogotavljanje kaj bi te intuicije sploh naj bile zdrave razumske. Eh, tok mogoče za ovod, zdaj bom pa prešel čisto na to glavno temo, se pravi psihologija, značaj in dolinska etika. Nekak osebnostne značilnosti, kot so poštenje, dobrotnost, slomljivost, sočutnost, zadržanost, ljudnost, ki jih osebe izkazujemo v naših odnosih z drugimi, razumemo kot gradnike našega značaja, nekaj kar gradi naša osebnost. Na njihovih podlagi razlagamo, napovedujemo in vrednotimo naše delovanje in nas same, tudi druge okoli nas. Prav tako imamo te gradnike kot pomembne, zato ker nas razlikujejo drug od drugega. Nam daje tudi nek smisel identitete. Moralno pomembne gradnike značaja, spravi te gradnike, ki imajo neko moralno relevantnost, imenjujemo vrline oziroma hive moralno teorijo, ki v svojo osredje postavlja te pojme pa velinsko etiko. Včasih se za pojem veline v slovenščini uporablja tudi kreposto, početnost, oče malo starelo.. zastarelo. Mm. Spre, kot sem rekel, niso vse osebnostne, pa začnajske lastnosti nujno tudi hibe, ali pa veline. Nek pomemben test je to, da smo da so za a, veline pa hibe nekako odgovorni ali pa da nam na podlagi njihkako pripisujejo neke zasluge ali pa grajo, kar nam recimo za neko sramežljivost ne morejo za poštenje pa lahko. Čist osnovno. Sveda, ideja vrlinske etike ni nova, ne. imamo že veliko antičnih mislicev o tem, tudi upam, da Boris potem v razpravi, ki je povedal, pa dodal, pa me popravl, o tem res ne vem veliko. A, tudi naj, verjetno najbolj zna Aristotelo vrlinska etika, ne pa tudi zelo veliko sodobnih avtorjev gradi na tem pojemu Vrline. Mm. To, kar bo pa danes glavni predmet, o čemer bom govoril, je pa nek argument, ki nastopa proti te berlinske etike, se pravi proti etike, ki v svoje središče postavlja osebnostne rastnosti kot gradnike značaja, a, kot, kot tiste temeljne. In sicer je ta argument prišel z področja psihologije oziroma, jaz bom tako, interpretacije raziskav, ki so bile narejene v psihologiji. Tukaj bom večinoma sledil tele knjigi uh, Johna Dorisa, Rake like of character, nekako umankanje značaja, kjer je nekako najbolj razdelan, najbolj, uh, v najbolj prefinjeni obliki ta argument prisoten. Sicer, kaj je Dvorisov glavna teza, njegova glavna teza je, da je govor recimo, o vrlinah, kot osebnostnih lastnostih, ki gradijo na značaj, globoko zmoti. Da če pogledamo in reflektiramo psihološko, psihološka spoznanja, ne bomo našli ničesar takšnega, kot je osebnost ali posebnostna lastnost, ki bi bila nekako robustna in bi gradila naš značaj. Se pravi, vse to sem rekel, da se pogosto sebe razumemo kot ne, poštene, dobrotne, sočutne, zadržanje, ljudne. Da ničesar takega ne moremo empirično potrediti v psihologiji. Same podrobnosti bom potem kasneje pokazal. Seveda, če, če ta govor res globoko zmoti, ima to posledice vsaj za dvoje področje. Najprej ima to posledice za velinsko etiko samo, očitno ne, izpod nek temelj, a, Računamo posledice pa tudi za uh, naš vsakdani govor, pa našo psihologijo, uh, ker je, da mi te osebnostne lastnosti pripisujemo, o njih govorimo tudi sebe na podlagi tega, razumemo se pravi, tudi naša vsakdanja psihologija ali pa vsakdanja moralnost globoko kaznuje oziroma uh, očitno ne, neke umankane. Uh. Se pravi, če bi po zemi, ta glavni del argumenta bi šel nekako takole, Velinska etika se tesno naslanja na pomimovanje značaja kot konsistentne, stabilne, robustne in nekako vrednostno poenotene osebnosti. Ampak ta ista velinska etika v bistvu temelina zastareli psihologiji, se pravi na psihologiji, ki je v bistvu zasnoval Aristotel in ima nobene podlage v sodobnih raziskavah recivo socialne ali pa osebnostne psihologije. Zaradi tega temelji na te empirično neostrezni pojmovanju osebnosti in je posledično treba zaurek se pravi valinsko etiko. To je bilo nekako ugrožen ta argument. A, Doris ni edini, ki to trdi recimo en drug, mogoče celo bolj znan avtor je Gilbert Harman, a, ki je nedavno z istim argumentom nastopil proti valinski etiki. Uh, zakaj je v bistvu to zanimivo, en, eno tako čudno neskladje je, recimo velinska etika, ki je bila dolgo zanemarjena, katere v Sponsi je začel nekje očet 30-40 let nazaj, je proti recimo kantovske etiki, ali pa proti utilitarizmu uh, nastopila prav s tem argumentom, da ti dve teoriji nima ta ustrezne slike moralne psihologije, da je treba več pozornosti nameniti akterju samemu, njegovim osebnostim, vlastnostim, njegovi motivacijski strukturi, njegovi čustveni strukturi, njegovi motivacijski strukturi, kakor pa recimo sta to počela kantovstvo in utilitarizem. Spravi, dobro spravi, čudno je, da je v bi bistvu so etika vsta ves ta zakon črpala iz tega, da je treba najdeti neko bolj življensko sliko, če tako rečemo moralne psihologije, V druvi strani je pa čist pregledala to, kar se je dogajalo v psihologiji sami, ker ravno v tistem času je pa psihologija prenehala govoriti o te osebnosti kot o neki poenoteni, stabilni a, celoti, ki bi jo ti, te značajske lastnosti. Se pravi, malo neko napetost tukaj, ne. Dolji se pravi, da sicer razlogi so običajne, da gre za neko nezaupanje med oddelki na fakultetah, se pravi. Kot filozofi ne poslušamo psihologov, psihologi ne hodijo poslušati filozofa in da je to enostavno iz tega izvira. A, to je bilo nekako jedro argumenta, zdaj vam pa mogoče na kratko poskušati v neke podrobnosti iznotri tega argumenta, te bom pa v bistvu svoj predajanje zaključil s tem, kakšne ima pa zdaj to posledice za etiko samo ali pa za dolinsko etiko, A, pa tudi za, za, naš, za naše vsakdanje razumevanje moralnosti. Uh, spravi, če govorimo o velinski etiki, ki gradi na pojmu osebnostne značilnosti ali osebnostne značajske lastnosti. je to lastnost najbolj najbolje razumeti dispozicijsko, ne? spravi, nekdo je pošten, če v okoliščinah, v katerih je to poštenje zahtevano, bo tudi pošteno in bo ravnal konsistentno pošteno v teh okoličinah. V tem smislu mu bo tudi smislo pripisati to poštenje. Ne? Drugače ne. Se pravi, verline so potem takem vrstna zlačajskih lastnosti, ki morajo biti stabilne, trdne in ne posledica neke gole sreče ali naključja. Robustne, se pravi, da nisi pošten samo takrat, kadar to terja do tebe samega nekaj zelo male žrtve, ampak si pošten tudi tak, ko so po interesi uh, v igri. Ne. Uh, pogosto so pa tudi ti mm, vrlinski etike govorili o nekake vrste poenotenosti vrlina pa poenotenosti značaja. Uh, in sicer recimo Aristotelje imel to tezo recipročnosti, da ne moš imeti ene vrline, če nimaš vseh vrlin. Uh, V novejšem času McDowell tudi nekaj vrste poenotenost te berlinske etike, ki če pogledamo vse verline kot so poštenje, pogum, dobrotnost, sočutnost, vse nekako se težijo proti enemu, proti neki vrlini, ki bi lahko rekli moralna občutljivost, v tem smislu so poenotene značaj se stavljajo te dobre verline. Potem je pa še ena teza domen, ki pravi, nekako kole valine so nerazdružljive, znotraj posameznih domen, ne pa nojno tudi univerzala. Če dam tukaj en primer, ko je vrlito, očitno zelo neživljenski, nekdo je lahko naprimer pošten, pravičen in iskren politik, a doma vseeno vara žena, se pravi, znotraj nekih domen so veline poenotene, ampak ne pa tudi preko nekih domen, recimo osebno življenje, poklitno življenje in podobno. Doli se pravi, recimo, da so vse te teze dost neplazibilne, se pravi, nespremljive. Še enkrat se pravi, če govorimo o berlinah, najbolj to, torej govorili o nekih robustnih osebnostnih začinostih, ki če jih oseba ima, bo izkazovala tudi vedenje v skladu s temi berlinami. Uh, se pravi, teza je, da je sama veljinska etika zvezana z a, pravi, doris, globalističnim pojmovanjem strukture osebnosti, spravi, globalizem, ki ga se tri teze. Prva je teza konsistentnosti, spravi, te značajske in osebnostne lastnosti so zanesljive, a, zanesljive dispozicije, ki jih izkazujemo v tej seriji podobnih pogojev in smo konsistentno recimo, pošteni. Potem tem so stabilne Da te tem so stabilne in robustne, in tudi če se pogoji malenkosto spremenijo, bo naše dodovajanje še vedno takšno in pa da, smo, da, so te, da so vrednostno poenotene, to pa to, kar sem zdaj na koncu govoril, se pravi, a, da, da je recimo posedovanje ene izmed teh značilnosti, to, značilnosti z določeno verjetnost povezano s tem, da bo imel tudi drugo recimo, poštenje, iskrenost pogona. so teza je, da ob pregledu čisto v etike so vsi avtori večinoma zavezanje vsem tem tezam, ali pa mogoče kateri izmed njih niso, ampak eh, to niti ni pomembno, ker eh, je vsaka od njih empirično povsem neostrezna, se pravi, nobena njima podpore v raziskavah psihologije. Eh, tem se Doris pa Harman, nekako ta dva glavna Avtore z tega področja nekako vprašate, kje pa bi lahko pri psihologiji iskali neko pojmovanje osebnosti, pa kako potem razumeti našo osebnost, kam se uprni, če je ta teza globalizma nekak zgrešena. In tukaj potem od dva uh, zagovarjata to, uh, tako imali situacijonizem se pravi. A. To nekako teza, ki trdi, da je naše ravnanje določene v situaciji v veliki meri funkcija te situacije kako pa posledica nekih notranjih osebnostnih značilnosti, ki jih mi imamo. Se pravi, veliko bolj smo odvisni od okoliščin, v katerih se znajdemo kako pod nekih lastnosti, ki jih imamo mi kot osebe. Sem rekel, tudi ta situacionizem se je znotraj psihologije začel nekako v drugi polovici 20. stoletja, kjer, je bil, kjer so bili že zelo močni napadi na to tradicionalno psihologijo osebnosti. Mislim, da je prva raziskava bila pa že leta 1928, taka pionirska, uh, kjer je več psihologov poročevalo uh, vedenje otrok, majhnih otrok v vrtcu. in so gledali, uh, kdaj so pošteni, recimo, ko je treba vrniti uh, tismo zraven igračo, ali, ko, ali ko, ko jih noben ne gleda, bodo da vzeli nek denar ali pa sladico ali, ali, ali pa kaj. Mi so ugotovili, da enostavno nimajo izoblikovanjih teh, uh, d, d, da neka poštenost, recimo pri njih raziskovali so, mislim, da štiri vidike poštenosti, ne vem, če točno, bolj funkcija situacije, kakor pa, da bi da bili znotraj In Potem situacionizem, nekako gradi na teh treh tezah, ki so nekako nasprotje globalističnih tez. Različnost v obnašanju med populacijo je bolj odrast razlik v okoliščinah, kakor pa razlik v dispozicijah. Sistematično raziskovanje ne potrjuje ne obstoja nekih robustnih osebnostnih začinjosti in pa osebnost je zelo redko vrednostno poenotena. Sprej, neke nezdružljive dispozicije bodo, zelo, bodo večkrat so prisotne, recimo nekdo je lahko poguben pa nepošten, pa pošten, pa strahopeten. Zdaj, ni, nijemo poenotene osebnosti. A. Če, če bolj poenostavim, rečem po tem situacijonizmu, recimo, če vzamemo poštenost, da je poštenost bolj funkcija situacije, v kateri se mi znajdemo, kakor pa neka naša značajska rasnost, da bomo zelo verjetno nekonsistentno ravnali glede na to našo poštenost, se pravi, časih pošteno, včasih ne, nepošteno in da lahko ta poštenost a, v bistvu, se povezuje s okoli drugo našo značilnost. Glavna podpora temu situacionizmu v psihologiji so različni eksperimenti, ki so bili uh, nekako izvedeni in potem interpretirani, hm, sem rekel nekako 70 let naprej, v 60-ih, -70 70-ih let prejšnjega stoletja naprej. Uh, jaz jih bom mogoče čisto tako nakratko opisal, da bom videli, zakaj uh, podkota podpora, prihaja. Prva skupina eksperimentov, nekateri so tudi zelo zdani, verjetno je že od vas tudi slišal zanje, prva skupina eksperimentov je vezana na reskazovanje uh, sočutja oziroma na pripravljenost ne, nekom, pomagati nekomu v stiski temu sočutje ker v drugo ime damo te ali posebnosti, značilnosti. Teza situacije je bila ta, da je sočutje v bistvu odvisno od nekih situacijskih faktorjev, ki se moče z našega vidika zdijo tudi posebno nepomembni. Eden najbolj tak pomenljiv eksperiment, o katerem je pa zelo veliko nestrinjanja, kako ga interpretirati, recimo naslednji nekem nakupovalnem središču a, so ti raziskovalci priredili telefonsko govorilnico na tak način, da so lahko kontrolirali, da bo osebi bodi si vrnila recimo četrtak, če, če šlo to v Ameriki, bodi si ga ne bo vrlina, vrnila tega četrtaka. V vsakem primeru je pa ta oseba, ki je bila preiskovalec ta četrtak porabila se pravi, je uspešno opravila klic, ampak nekateri so dobili ta nazaj, drugi pa ne. In ko so odhajali od te uh, govorilnice stran, jim je pot prekrižala ta uh, sodelavka, teh raziskovalcev, ki je na tla spustila papirje uh, in seveda tisti gneči v nakupovalnem središču so ljudje začeli hoditi po teh papirjih. Pravi, očitno potrebovala pomoč, da bi čim prej to pospravila. In rezultati so bili naslednji pri tem prvem eksperimentu. Izmet ljudi, ki so našli kovanec, pravi, ki jim je telefonska govorilnica vrnala kovanec, jih je 14 pomagalo tri osebi, dva pa ne. Pravi, 16 ljudi, 14 jih je pomagalo dva pa ne. Medtem ko pri osebah, ki niso našli kovanca, je eden pomagal 24 pa ne. Rezultati so očitno zelo Zelo pomenljivi, saj za situacijoniste so bili. Spravi, odkot ta velika razlika, če je v bistvu edina razlika v situaciji bila ta, da ti, ko so dobili kovanec, so bili malo boljše volje. Podobne eksperimente so potem ponovili tudi čist v drugih okoliščinah, kjer je šlo za nekaj drugega, ki pač spodbudi razpoloženje, bodi se prijetno von, bodi se prijetno okolje. Spravi, in potem so pogledali, koliko se glede na to pripravljeno pomagati. Sprej, to je recimo en eksperiment. Drug, druga skupina eksperimentov, ki so tudi v bistvu, zelo znali, so, so tako eksperimenti, ki testirajo ta učinek skupine. Sprej, ko smo ljudje sami, smo veliko bolj pripravljeni pomagati, kako če smo skupini. Zakaj Ker, če smo skupini, po enim interpretaciji se lažje razporedijo odgovornost. Zato, da nismo pomagali. Recimo, testirali so to tako, da ah, so poklicali na testiranje pač razne osebe z ulice. Oni so mislili, da jih bo testirali glede vida, glede inteligence, pač, da bodo sodelovali v teh poskusih zaradi nečesa drugega. in Potem, ko je ta a, raziskovalka jim razložila nek postopek, kaj bojo pač mogli zdaj početi je stopila za, za, za zaveso, kjer se ču čul nek in ona je zakričala, kako da je v stiski in potem so gledali, koliko so se ljudje pripravljali pogledat kaj se je nje zgodilo. Ne? Če, če bi če bila ta oseba sama, je v 70% pogledala za zaveso, kaj se je zgodilo, med tem, ko če je bila večja skupina, samo 7% od, od teh skupin, bilo pripravljeno pogledati, kaj se je z njo zgodilo. Še en zelo podoben hm, eksperiment je bil tako je vani, dobri samaritan, ki naziv v, v psihološki literaturi. In sicer to bi eksperiment, ki so, ji, ki so ga izvedli na študentih teologije na Princetonu, za katere so upravičeno domnijali, da imajo to sočutje saj malo razvito. A, upravičeno. In, a, in sicer so izvedli eksperiment tako. Študente so razdelili naprej v tri skupine. Ne. Prvi skupini, in sicer naj bi nek test ali spolnevali neke pole za upisu višnjih letnih, letni, karkoli, in sicer so jih pošiljali iz zgradbe A v zgradbo B. V prvi skupini so rekli v zgradbi A, v redu, če do malo prehitevamo urnik, imate še dovolj časa, Pojdete proti zgradbi B, tam pa bo se vršil drugi del testa. V drugi skupini so rekli, smo točno po urniku, tako da lahko mir, lahko normalno odidete zgradbo B, teti skupini so rekli, pa se jim že malo mudine, da jih tam že čakajo, da se nekaj, do nekih zaostankov je prišlo. Ne. A, med potjo iz te zgradbe A v zgradbo B a, So pa ti študenti pa srečali eno osebo, ki je bila očitno v stiski, držala se je za žrlodec, v bi bistvu se je tako napolj se je zaletela v rata, očitno nekdo, ki, ki je bil, ki ni več sam poskrpeti zase. In rezultati so bi naslednji. Med temi, ki so jim rekli, da se jim ne mudi, v bi bistvu, se da še dovolj časa, selo preveč, je 63% študentov pomagalo. Med temi, ki so bili ravno po urniku, po voznem redu, jih je 45% pomagalo, med, med tem ko pri teh, ko sem rekel, da sem zelo mudi, je samo 10% pomagalo. In tukaj so spet situacijom isti a ne, se pravi, potem so čuti, da ne mora biti neka stabilna vlastnost, če lahko tak faktor, kakor se, se malo mudi, za to, da boš tam drugi del nekih pol izpolno, da opustiš tako, pomembno dožnost, ko je pomagati te, temu bojemu človekovo nesreči. Ne. To se je tudi, tudi dogajalo na Princetonu, kjer a, verjetno ni bilo za pričakovati, da bi ta oseba napadla ali pa da je zelo nevarno. Vsi ni bilo to srednje New Yorka, ko bi, bi človek pričakoval, da ne pomagaš vsakom, ki ga vstisti srečaš na ulici. Ne, so bilo nekaj zelene divade Princetona v 70-ih letih, ko se je to dogajalo. To je, To, to, so, to je en del empirične podpore. Seveda v vseh teh eksperimentih je zelo veliko diskusij, ali, kako, ali, so, ali so bile pravilno izvedene, ali kako interpretirati rezultate. To tudi v zadnjo moče še malo spregovoril. Druga skupina eksperimentov, ki je najvej situacionizem, so eksperimenti, ki gre za destruktivno vedenje. Ne. Eden najbolj znanih je verjetno Milgramov eksperiment, kjer, ki je pokazal, da so ljudje pod neko vlogo avtoritete pripravljeni so človeku zadati tudi smrtne doze električnih šokov, če jih pri tem spodbujamo, oziroma če, če, jih, če jim jasno ukazujemo, da morajo to storiti. Zakaj Milgram? Milgram je München v bistvo Ker vsaj, kakor, sem jaz, kakor jaz poznam literaturo, a, Mirga mi je v recimo, en, en izmed nevojih vprašanj je bil, kako je bil holokal sploh možen. In potem, je na podlagi tega eksperimenta pa interpretacije, nekako potem rekel, da v gre za to, da a, podrejenost, ta podrejenost, avtoriteti pa pripravljeno slediti ukazom drugega, da bi so povozila to neko osnovno sočutnost karko karkoli kar, kar bi pričakovali neko dožnost neškodovanja. Ne. Mm. Drug tak eksperiment, ki je v teh časih resničnostnih šov, tudi zelo a, je pa Stanfordski zapor. Ne. To so na Stanfordu a, naredili ta eksperiment, da so skupino ljudi zaprli neko majen prostor in jim razdelili vloge a, paznikov in zapornikov, čemer je bilo izredno pripovedano neko fizično nasilje ali pa matretiranje. So pa dovoljno, bilo je pa dovoljno neka, neko izvajanje nekih psiholoških kaznjev, bodi si, da nekoga osamiš v, v sobo, bodi si, da mu daješ razne naloge. Ne. In raziskovalci so imeli idejo, da bo zdaj 14 dni spremljali te, a, te osebke, kako se vedejo. A, te naloge paznikov in pa zapornikov so bila razljen čisto čistim naključeno. No, in eksperiment se je šel tako, da so ga mogli po petih dneh prekiniti. Več ljudi je tu psihosomatsko zbolelo, začelo kazati znake Skratka Po petih dneh je prostalo prenevalno, ker so ti pazniki začeli se tako življati nad nadzaporniki, da, da bi so ni, ni bilo več varno nadrevati tega. To so bili čistim naključeno zbrani študente, ki so pač Se prijavili na to, da bodo v tem eksperimentu sodelovali. Tretja skupina dokazov, na katere se pa tudi nekako res pa je pa recimo same grozote, ki so se zgodili v 20. stoletju, recimo holokausta, pa pokoli v Ruandine. Kako je mogoče v kratkem času, da je tok ljudi umrlo na silne smrtine, pri tem, da so te pokole izvajali tako običajni ljudje. Ne od katerih stvari ne bi pričakoval. Zgodovinske podatke o teh a, zdravnikih v koncentracijskih taboriščih, ki predno so bili dodeljeni. v ta taborišča so celo v svojih mestih, sami pomagali judom in jih zdravili, čeprav je bilo to prepovedano, in skušali dobiti papirje, da so se temu izognili. Ko pa so bili enkrat premeščeni v ta koncentracijska taborišča, so poznali počet najbolj nečloveške stvari. Ne. Tup temu, da nekako za zdravnike, če bi takrat to odkloni, ni, niso ka za njubila smrta pa kakšna kakršnakoli degradacija, enostavno ni bilo nekih sankcij znotraj tega. Sprej, kako to razložiti? To je to tretja skupina teh podatkov, ki naj bi podpirala situacijonizem. Pri tem holokaustu, tako pravi Doris, je šlo očevidno zato, da je bilo pokazano, da je naš značaj popolnoma fragmentiran. Kaj pri teh ljudeh je bil fragment, ta značaj fragmentiran tako, da je hrono, predvojno, a predno so prišli, noter so bili vsem običajni, dostojni ljudje, kot tudi sinhrono. Cimo, sami etniki, so znali povedati o teh ljudeh, da so bili presenečeni, kako so čutno so lahko kdaj ti ravnali, kako so bili radodarni. So pravi, imamo neko čud, čudni spoj tega, tega dvojega. Recimo Primo Levi v svoji knjigi, pravi, uh, v avšlicu, ne vem, mislim, da, da sočutiv in brutalnost lahko so obstojati v isti osebi v istem trenutku, na kljub sej logiki. Uh, Etni, ki so pri pazni, ki sami prepoznavali te te nasprotne rasnosti. In isto pravi Doris, da se da z zgodovinsko tezo, vsaj glede na holokaust, na tej strani dobrih, če tako rečemo. Ker on nakazuje v tej smeri, da najbi pri večini ljudi, ki so pomagali judom, da je šlo to, da so po nekem čistem naključju začeli s to pomočjo. Začelo se z neko majhno uslugo, In potem je to postalo tudi srednji cilj njihovega življenja, recimo, reševati te judovske družine. Čeprav so bi se čisto po nekem naključju, naključju znašli v tem bodi si so imeli neki judovske sosede, ki sem rekli, če vas skrijejo na koga ali pa karkoli. Se pravi, največ, največ tega pomoči se je čist po od oseb, ki, ki mogoče od njih ne pričakovali, da bodo tako žitovali. Recimo svojo varnost ali svoje Pa tudi svoje življenje. Čisto. Zato to, da bodo nekomu pomagali. Mm. Ena stvar, ki sem jo na začetku omenil, je, da smo v nekak čurni situaciji. Ne? Se pravi, če, če je to res, da te značajske vlastnosti niso stabilne, robustne, da, da ne gradijo naše osebnosti, da je potem tudi naša običajna psihologija ali pa naša običajna moralnost globoko zmoti, kako si to razložiti ki Harma pa Doris govorita o tako zmoti zmotiv pripisu. In sicer gre za to, da smo nagnini k temu, da na podlagi čisto opazovanja nekega izoliranega vedenja pripišemo te osebi neko značilnost in da je to kulturno pogojeno. Neke vzhodne kulture, ki naj bi imele malo pred drugačen pojem osebnosti, naj, bi, naj ne bi bile tako nagnjene k temu, niti a, Mi smo nagreli k temu, da takoj bomo govorili v okvir iznačaja. Bomo rekli, on je pa res pošten človek, to je pa ne pošteno. Po tem, ko bo tudi sam govor, recimo, bolj govori, mislim, da o Indiji pa Kitajski, so bile nekaj raziskali narene, tam pa bolj pogosto bi so samo dejanje. Rekli, to je pa storil pošteno, pa to dejanje je pa... Se pravi, da, da, gre za, da gre tudi za kulturno pogojeno saj naše zahodne kulture, glede tega, da pretirano podarjamo značajne da imamo neko temelno zmoto v pripisu tega značaja. Mm. Nekako zanimivo je, da ko pripišemo neko značilnost, da je na to, koliko nasprotnih informacij bomo dobili, bomo zmerje še odstrajali pri našem pripisu, se pravi. Uh, ta naš pripis je, je zelo v tem smislu. Mm. In tako pač bi so Doris in Harman pojasnjujete, zakaj, na kak načini bi so običajna moralnost in običajna psihologija z to zmotiv, zato ker pač temeljite na te zmotiv pripisu, temelj zmotiv pripisu, kakor vam napravite. Mm. Kakšne so sedaj posledice, če vzajmemo to interpretacijo a, psiholoških raziskav resno? Ne? Ena, ena posledica, o kateri recimo harma zelo neposredno spregovoril, je ta, da če vzamemo to resno, potem je treba vsakašen projekt vljenske etike enostavno opustiti. Pravi tako, recimo, eno svoje članko. Razlikovati moramo med posameznimi dejanji, ki so poštena ali nepoštena, pogumna ali strahopetna, sočutna ali hladna od nekih posebnosti, značajskih glasnosti. Naše običajno pojemovanje značaja ali osebnosti temlina relativno širokih in robustnih dispozicijah, ki vodijo ljudi do tega, da bodo ponavljala te vrstne dejanja. Aristotel, Aristotelovska etika ali pa ta neoristotelovska vrlinska etika deli z običajno psihologijo to, da je temeljina te posebne zmotni podobi značaja. Zaradi tega moramo postiti a, vsako vrsto vrlinske etike. A, Doris je mogoče malo previdno v tem sklepu, ampak to vseeno a, na koncu pristane na istem, se pravi, njemu se zdi vsake še poskus valinske etike z grešen, zmotem, ali posaj velinske etike, ki je zvezana s tem a, globalističnim ponovanjem osebnosti. In on predlaga v bistvu nek, kak njegov sklepi revizionizem a, znotraj, znotraj etike same, recimo poda dva predloga, ki mogoče malo razkrivate to kameri, pravi, da bi se bolj kot temo, da moramo graditi svoj značaj, da, da bi se mogli bolj zaobrniti temu, da bomo pozorni na podrobnosti situacij, v katerih se znajdemo. In da a, si moramo organizirati naše življenje tako, da bomo čim manjkrat se znašli v situaciji, kjer bo prisotna ta skušnjava. Se pravi, če je našo delovanje funkcije situacije, smo pač izogivali situacijam, ki nekako težijo k grešnosti. A. Druga pomena posledica je, da to, pravi Doris, povsem zavrne neko, a, neko teorijo vzgoja, ki temelji na verlinah samih, ker sponem te verlinske etike pa Mckintarja je prišel tudi a, pri edukaciji do teh teorij, da je treba bi se skajati značaje kako se to dela. Seveda, to je poseben utopičen projekt, če, če je to, kar pravi psihologi, resno, da je to res. Uh, pravi, McIntyre, ki je en bo znanih sodobnih velinskih etikov, biso uh, nekako utopistično, pa idealistično zreli Zdaj, v grški svet. Tam je bila mogoče velina bolj učljiva tudi v tej luči nekega polisa kot države, pa vezanosti in neke. Uh, Vloge človeka, kot člana te, te, te majhne skupnosti, kjer je bilo lažje mogoče nekatere se te civilne vrline a, učiti in pridobiti, medtem ko je to sodobnem svetu ne mogoče. En prostor, kjer je deloma še mogoče, pravi: se, recimo vojska, ki temelji na, na to, da vzgajajo te neke vrline, tovarištva, pomoči, ampak pogosto tudi z zelo tragičnimi posledicami. Ne, pravi, to vojske verjetno ni, ni, ne gre mat. kot modela za vzgojo naših otrok. Tudi zaradi tega naj bi pač vojski to bilo možno, ker je bila zaprta skupnost. To je teza. Hm. Kočut v petih, pet minut 10 če no. A zaključiti še ena posledica, ki se mi zdi zelo zanimiva pa pomembna, mogoče mene je tudi najbolj pritegnala, je to a, Kaj nam to zdaj pove, čisto so naši neke vrste čustveni, emocionalni strukturi, ki je vezana na moralno življenje? Recimo, Doris v tej knjigi pravi, kaj zdaj recimo z dvema tako temeljnima pojmoma, kot sta krivda pa sram? Kaj je zdaj reče o teh dveh pojmeh? Problem je v tem, da nekak krivda je bolj tesno zvezana z dejanji samimi, medtem ko je sram visoko vezana z osebnostjo. Če zdaj ni česa kot je posebnost, ni ne, če ni stabilnega značaja, kako potem ta sram razumeti? Ne? Ali sprejeti te teze situacionizma pomeni, da, da ne moramo več o sramu govoriti? Torej, točno, ravno, ravno to je bistvo, a, In ne samo to, celo pozitivno je, ne? ker da naj bi imela neko pozitivno vlogo v naši emocionalni strukturi, naj bi vodila k temu, da se bomo izboljšali, da vemo, da smo naredili neke narobe, medtem ko nas bi, nas sram po večini samo nekak samo zaposluje, obnašamo se narcistično, pozabimo na se druge, smilimo se sami sebi, sploh ima zelo negativne učinke. Uh, na Nažalost, se tukaj Doris ne sklicuje na nobene psihološke raziskave, niti na, uh, na psihoterapijo, ampak kaj podobnika, ampak navaja ta znan Konradov roman Lord Jim, ki ima tega obogega mornarja, ki ga, ki, ki, katerega sram ko zasenči njegovo življenje, da no viso ne more več funkcionirati. Ne, pravi, podobno je sramo v naših življenih, nima nobene pozitivne boge. Zato, uh, je ta reko, emocionalna rekonstrukcija našega življenja v te luči kar sem jaz povedal ni nič slabega ko pečemo pozitivno a to so nekak posledice glavno je pa seveda to da zdaj zavrnemo berlinsko etiko glo pa poskušal čist neki odziv na to dati na to kar sem do zdaj povedal v 5 minut potem pa zaključim pa še razpravo Uh, pa šlo bo za nek zagovor linske etike, oziroma bolj, bolj prav nekakej avtonomije etike. Boče dve upombe. Ne bom se podrobno izpuščal to, ali, ali Doris pa Harman pravilno psihološko interpretirata. Če pravilno interpretirata te psihološke raziskave, tudi jaz nisem poznaval tukaj tako da uh, ne, ne bom šel tukaj v podrobnosti, čeprav bi verjetno bilo zelo za veliko zapovedati. Tuk, ne želim se tudi ne sam zavezati neke vrste vrlinske etike, da bi jo kot tako brano. Ker se mi zdi, da v bistvu to, kar pravite, da Doris pa Harman ni pomembno samo za vrlinsko etiko, ampak praktično za vsako etiko, ker tudi etike, ki niso vrlinske, lahko govorijo o vrlinah. Pomembno je pa seveda tudi za naša vsakdanja moralnost, se pravi, kako mi govorimo pa kako se mi razumimo. Zdaj tega se mi zdi pomembno, kaj reči. Uh, se pravi, začel bom zelo nakratko s tem, kaj se da recimo njuni interpretacije odčitati. Pogosto najdemo tele, uh, tele odgovore, se pravi, da so bili tele iziskave, ki sem jih prej omenil, pa eksperimenti, zastavljeni tako, da je bil že v naprejšnji pripis nekih teh značalskih vlastnosti izmoten, pa jih seveda pol se ni dalo odkriti, ali pa da je šlo za neke težke moralne preizkušnje, ker je bilo za da se ne bomo konsistentno vedli. Da je bilo veliko raziskova narejeno na, na dost nekih apotrocih, kjer še ni pričakovati, da, bom, da bodo imeli zgrajene vrline da so bili so testirali neke lastnosti, ki niso v tem smislu moralo zelo pomembne. Da je večina testov bila takih, da je bila, da se, se nekako namerno izogibali nekem razmisleku o tem, kaj storiti, da bi bilo treba se trebalo hipno odzvati. Uh, pa sem je zelo stada, da z nas je občutek, da zelo velik teh rezultatov se ne da več ponoviti. Ko so ponovno delali eksperimente, so lepo, če so rezultati drugačni, pa statistično ne pomemben. To, to so ti očitki. Drugi očitki, ki so v bolj filozofski, so ti, da se zdi neopravičeno reducirati velino zgolj neko dispozicijo za ravnanje. Ne. Že v antiki vemo, je velina pomenila, da, da ima več komponent, ki je intelektualna, spoznavna kompon komponenta, tem je neka a, čustvena komponenta, ki mora biti podlago v lini, pa tudi neka motivacijska komponenta. Iznačaj se razume kot neka integrirana celota, ne samo dispozicij dispoziciji za ravnanje, ampak tudi naših moralnih prepričanj, naših zavezanosti, naših čustvenih odzivov, naših naravnanosti, želja, ciljev, ki jih imamo. Ne? Se pravi, učitek je ta značaj, o katerem govori ta Doris pa ki so nič isti značaja, o katerem govorijo berlinski etiki, je je samo za delno prekrivanje. In da je privelina zelo pomembna ta vrednostna komponenta, se pravi, mi ocenjujemo ljudi na podlagi teh vrlin in se nam zdi, da imamo nek pogled v njih kot osebe, ki ko jim te vrline pripišemo. In da to zreducirati zgolj na to, kako frekventno se ponavlja to vedenje to nekak le ne, ni v redu oziroma ni ni zadostna zavrnita v etike a nekatere reke mogoče vlina če so danes v svetu zgod samo tako redka ne, ne pa da za etika ni možno druga drug odgovor ta bolj tudi filozofski polinske etike bi odtada Kljub temu tudi situacionizem, tudi Dori sam pravi, dopušča neke vrline, ki so pa bolj oske, pa bolj prilagojene situacijam samim. Ne. in da bi potem, potem tako lahko predrovačili vrlinsko etiko, da bi rekli, imamo neke zelo specifične vrline, recimo a, pošten do kolega v službi ali pa ne v tej, tej situaciji, ki pa bi lahko povezovala neka meta vrlina, recimo kot McDonald's. Pravi, neke moralne občutljivosti, ki bi bi bila tako se pravi, biti pozorni na vidike situacije, v kateri si, kot tudi, da bi vrednostno poenotila ta nas značaj. Uh, spravi, to je en odziv. Drug odziv je ta, da mogoče pri vsem tem ne gre toliko za umankanje značaja, kako gre za umankanje motivacije. Ne. Spravi, pri vseh teh ljudeh v eksperimentih je, je zavezanost Poštenijo pa sočutno, da bila tam, samo ta zavezano še ne pomeni nujno delovanja, ker je moja naša motivacija preseči to vrzel. In da en argument je ta, da bi se gre pri vsem tem za to, uh, ne, ne zato, da nimamo značaja, ampak da je naš značaj šibek, v tem smislu, da nismo dovolj motivirani in zavzeti. Uh, to naj bi kazalo, recimo, tudi, da večina teh pri teh poskusih, recimo, pri Milgramu, a, tudi pri teh, recimo, kot v, skupi, v skupini, ko pač niso želeli pomagati, so vseeno kazali neke znake, da jim je neprijetno, da a, a, so, so kazali neko napetost, ki se je dogaja znotraj njih, ali se je zdaj odzvatel, ne, se pravi, niso bili povsem indiferentni. je še en vidik je, je ta vidika, ne, vsaj v... V naši vsakodnevni moralnosti pogosto razumemo vrline kot te, ki se nam razkrijejo v nekih zelo posebnih okoliščinah. Vidimo dejanje nekoga, ki pa potem na podlagi tega dejanja sodimo. In rečemo, točno v tej situaciji pa pokazal to, kar za res je. Ne vem, tukaj, ko je pašlo za nego interes, a, se je res pokazal, da je zdaj nepoštena. Ne. A, gre za neke razkrivajoče pogoje, ki so naj bili bolj tesno zvezane z neko značilnostjo kako pa sicer neko njegovo delovanje. In tukaj je vprašanje, ali lahko Boris pa Harman da ja, tukaj gre samo še za eno različico, zmote v pripisu, ker nismo dovolj pozorni na okoliščine, ampak takoj pripišemo nekaj. Jaz mislim, da tukaj ne gre za to, ker ravno pri temu ali ne, smo zelo pozorni na okoliščine, pa na podlagi teh zelo bogatnega konteksta pripišemo to. Tega neko neskladja. Uh, ja, to ta sam predlog, a ne, uh, čeprav v, tudi v naši, recimo, vsakodnevni moralnosti imamo te, recimo, da se je treba izogibati s košljavami, priložnost delati tukaj. Uh. da gre pri tem Dorisovem predlogu nekako uh, le za. Hmm. neke vrste izogibanja moralnih odgovornosti, se pravi. da pa moramo so našo energijo posvetiti temu, da se bomo izogibali priložnosti za greh. Se pravi, izogibati se moramo tem situacijam. ampak se zdi, da tukaj gre lahko tudi za neke vrste moralno bojazljivost. A ne. Se vedno pa ne moramo se izogniti, a ne. A. Pravi, to, tukaj govorim zelo... A. Zelo poenostavljeno, poleg tega pa zmerom pride tudi ta, ta vidik moralne odgovornosti, Ali, ali smo potem, recimo, upravičeni reči, ja, bi sicer ravnal tako, ampak situacija mi je do tega, da sem se mogel odzvati, ne, se pravi. situacija je tista, ki me določa. To je koliko ta njihov predlog ogroža samo moralno odgovornost. Zadnji vidik, s katerim bom tudi končal, je pa ta njegov predlog grede sramu in krivde. Mi se mi zdi v bistvu nekako nezadostan pri njemu. In sicer nekako, kole bom rekel. Zdi se, da v tem svojem predlogu ne, se pravi, ko pravi, vse sram v bistvu ima za nas same negativne posledice. Ne. So samo frumi naše življenje in delovanje. Med tem, ko krivde ima pozitivne žene nas naprej, vidimo, da naslednjično bomo tako ravnali in podobno. Se mi zdi, če tukaj izvedemo to našo, te naše čustvene odzive, ali pa čustva sama na to koristnost, na, na to, koliko so produktivne za nas same pa za naše nadaljne obnašanje, bomo seveda tako našli dokaz in za eno in za drugo. Ne. Za nekoga občutek kriv, da lahko tiskega peli naprej, za drugega občutek sramu. Ne. V tem romanu, gor je pač, Nekako, da je sram bil tisti, ki, ki ga je ohromil ten kokriv, da bi ga lahko izlekla, ne? ampak ni pa nujno, da, da, da gre povsod za isto razmerje. Ne? Se pravi, če že reduciramo, bomo verjetno našli dokaze tako za eno kot za drugo. Če pa ne reduciramo, pa na to zelo zanimivo področje, lahko tudi pri čustvenih odnosti, čustvenih naravnanosti, čustvenih odzivih, govorimo o nekaj vrste ustreznosti situacij. Se pravi, so situacije, kjer je ustrezno občutiti, počutiti se krivega, pa so situacije, kjer je ob, ustrezno občutiti moralni sram. Govorimo o tem moralnem sramu. Ne. Tukaj je zanimivo, ne, ko tudi, rejzno Friedrich pa Boris, tudi zelo bolje poznata, mm kako je ta razprava tudi vezana na pojavsa neke vrste moralne srečanja. Recimo, jaz nekaj storim, ampak se po sreči izkaže, da je to dejanje rezultiralo v nečem zelo pozitivnem. Ne? In, a je smiselno v tem primeru čutiti krivdo, ne? Verjetno ne, ker nam bodo rekli, ja, pa vse nisi storil, nič napak ne? A, ali ni V situaciji bolj ustrezno čutiti neke vrste sram, sram, da v tistem trenutku nisi bil zmožen reagirati, koliko bi si ti želel, čeprav se je izteklo dobro. Pa kakor kakor kakor. Prav, nekaj, nekako to, to napetost. In jaz mislim, da je to drugo bole bolje, bolje kot reducirati nekak te čustvene odzive na koristnost, korito te, te ustreznosti, apa fittingness v angliščini teh čustvenih odzivov, se pravi, imamo sram, kriv, do slabo veste obžalovanje. Vsi imajo neko vlogo o našem moralnem življenju, pa tudi pri graditvi našega značaja, osebnosti, kakorkoli nejasno, še o tem govorimo, se pravi, da jih, da jih lahko razumemo, ne, na ta način. Hmm. So, tudi v tem odnosu, recimo krivda da sram je večkrat, so, so tudi zanimive, recimo te stvari, da se ponovadi stopnjuje s tem, kako napačno naše dejanje bilo. V tem, ko sram ne nujno, ne, nas je lahko sram, so zaradi nekih zelo malenkostnih dejanj. Zakaj? Zato, ker je sram veza na našo osebnost, ne, pa na dejanje, ki smo ga stvarili. Napad, ne. Tukaj, tukaj vidimo, da imate zelo različni vlogi, da ne moremo ker enega nadomestiti za drugim. Ne. Uh. V tem, v bistvu, še to samo omeno, nekako dva vidika, kjer poskušam o tem govoriti, en je tako enovalni fenomenološki argument, se pravi, koliko je sama moralna fenomenologija nam lahko govori o značaju Oče ta ni, ni toliko zanimiva, ker je bolj tehničen, drug je pa tudi čista, kako vloči te razprave o naturalizmu, pa ne naturalizmu, v etiki, razumeti te podobne predloge. Ako mislim, da bom tukaj raz skleno, pa posto še za razpravo, če ne bodo Je to vse? Je zelo malo počakaj. <laughs> no, če ste že izvali. Jaz bi se najprej je prišel besedo značaj, in to notna paše. V njih ja, a pa ne. Drugo je vprašal, kaj je to poštenje? Kdaj je čovjek pošten, kdaj je mi poštenje? To, to je pokojni, to je stveno tukaj, ki E? To je bilo za slovenske Je pa da se slovenci po naravi Ja, imam to podarjal. Vpravo ide poštenosti. kaj je s tem prav, prav misli, pa mi znal povedal, kaj je to poštenost. E? Ali to, ker tu se potem vračamo na tisti premeri, ki se ga mediti, pa so. Kdo je pošten? Tisti, ki v smislu nekaj više morale pomaga žilom. Ali tisti, ki pač še odna v skladu z za obstoječo zakonovaje, da zimamo, tako. Tisti, da v smislu zakonovaje je bil tisti, to nepošteno. V smislu nekaj više morale pa ne, zelo da antipno Da je to znotraj, še reči, daj si ti pošteni, pa gledaj si, kaj je pošteni, Neka rast, kaj je kraj. To je spet stvar, ki, ki vezo samo z pravo, ne pa z nekaj dejanskost. To, ko se pomeni v e, vrcu, ja zakaj pa naj tisti v ne tiste ki je tam. Napoljena pa jasno le, zakaj je, on ne bi kaj tam, je tam, on bi je to Kaj je to lastnina Nima pojma. Vseeno je treba, da se človek, je ne, če jih je v skladu z nekem verili, ne, ne, verili, pa se da, da, da se jim pritožuje, da se jim pritožuje, da se jim pritožuje, da se jim pritožuje, da se jim pritožuje, se jim pritožuje, da da da da ne? ne. Znate, na pa je ne, ne. Ne, našo. Denaren za polno denarja, ne? In jaz sem pa na, na policijsko ne? Čeprav da ta denar prav prišel, to je, je to poštenega ravnanja. Ja. Poštenj, poštenj, poštenj, je samo vprašanje... To dilema, ja, je potrebno poštenike ravnanja, pošteni ljudje, To Pa je dilema. Ja, samo če, če vidiš to, kaj, kaj gospod tu pred, pred, pred, pred, Predstavlja, ne? Meni jasno, kaj je v značajskih smisov, v veljenskih smisov. Če gledali oni to povezali za vlastino, vlastina je izmišljena stvar. Mi smo se pač ustvarili svet, v nekaj moje, nekaj drugega pa ni. Pa to življenje ja, sem na Tako tak, je kot tukaj presne značaj. Se mora vračanjo, da smine boštenje. Tudi... Ker bomo potem še drugo vrati, v bistvu z tremi skupina, neko se ga obmende. Pomoč nekogedenem človekom. Ne? To bi bilo to rekli nekje pri vzgojenju funkcionalizem. Meni so rekli, da moram nekaj tukaj plame. Nimam za Je to za nepošteno. 20 let pa smo v glavo bijali da možemo bogat. Ali pa obrnjeno še tisti, se imenuje, mm. uh, Ja, problem so je ki so svojo pazniško mnogo preveč tisto vzeli. Ampak, kaj pa za tisti, ki so igrali za pornike. Zakaj so pa oni tak tisto Ker so umarili da to, da je treba otoriteti boga. Mm. No, ovo še čist. Uh. Jaz sem govoril o značajo kot v tem moralnem smislu, ne. V tem smislu. Tukaj se lahko prepiramo, kaj je zdaj. Je to ustrezno, ali ne? Kaj se pa tiče zdaj, samih teh vprašanj, recimo, kaj je poštenost, pa kako razumeti ono, pa mislim, da a, niso to ključni za to, kar sem hotel povedati, ampak če bi tal govor postavili Doriso, pa ona bi rekla, se ni važno, kako. Važno je, da Ni važno točno, o kateri robustni te osebnostni začinnosti. Važno je, da, da psihologija tega ne bo potedila. Da pa postimo, kako kdo razume a, poštenje. da se strinjam z vami, to obstaja neki paradigmatski primeri, tako kot je rekel Prigerik, terja pa sam prepis, razumevanje zelo veliko ene moralne občutljivosti, pa razumevanje, da znamo razbrati mošteno od nepoštenega. Kuril sem pa čisto v tem moralnem smislu, tako da je ta primer a, Polokasta pa to išlo za to višjo, za neke osebne odgovornosti, ja, da pa ki ste je To je to ten ta ogovor, da večina teh uh, poskusov, v bistvu, razim teh najbolj oslobojenih, pa naj, naj, naj, najmočnejših ki bi so testirala nekaj neka dejanja pa, pa neke značilnosti, ki niso imeli dosti povezave z moralnostjo. Zdaj pomagati nekomu, ki se mu rasuje o papirji, tako kot ti telefonski govornici, in nekdo bi rekel, ja, pa zakaj, mislim, bi pa bolj pazna na svoje papirje, da jih ne bi rasula, zakaj jim moram ravno jaz tukaj pomagati, recimo. Da je šlo za ta, ta dejanja, ki bi so nimajo povezave z moralnostjo. Razumevanje problematike za človeka. Naš interes je, če smo nadaljevali. Vsi ti ki si jih so tipično kolektivne eksperimenti, v katerih pravzaprav prisluhujemo vnašanje množice. Mi vemo, da se lahko, da se lahko, da se da, se da, da se da, da se da, Ampak tega en takšen. Uh, lemon, ne moremo, da je psihologija množic razlagati, da se človek v kolektivi obnaša popolnoma drugače kot posameznik. Na neki Telefonsko imamo ni, ne, mm. zdi, ne, ne, ne, to, ta skupinski efekti je samo en del. No, pa kakorkoli že. Uh, Se prikali, ciljata, ta pristovnost, ki teologi gotov niso skupinske. Tako da bi lahko kar nekaj teh eksperimentov ja. suspendiral kot nerelevantnih, očitno so, so značajski vlastnosti, kaj najbolj vodina bila absolutno indivinovalna. Mm. Tako da ni jasno, zakaj bi to morali v takih eksperimentih, v katerih ne? merimo a, odnašanje, veliko ljudi premerajo. To, to absolutno mm. ne Drugo vprašanje je bilo, ali ta le Boris, ki želi minirati vrljino kot pač neko psihološko karakterna lastnost, minira tudi pravzaprav pojem značaja, ker na nekaj trenutke se mi je zdjelo tudi pravzaprav zajedno v stadi ne takšen koncept, kot je vsebnost. Lekot je? mislo. Uh, Lekot karakter, ja. Kaj zdaj? On hoče minirati, suspendirati tudi značaj, Vsekako zvrljeno pri značaju je pa nekako neopredeljen. On govori od polna konca uporablja ta pojem fragmentiranega značaja, kakorkoli že to razume. Se pravi nek, nek minimalno, se pravi vsekako ne značaja, ki bi bil sestavljen iz teh robustnih dispozicij, oče bo bolj značaja, tem smislu da ni ne, nekaj stabilne, homogene, stuprene. Ki, ki, ki, znotraj katerega recimo vsaj te prejmo, temu, a, pravite, fine fine dispozicije fine trades lahko najdemo recimo a, to je tudi eksperimenti potrdili če so zelo podobne okoliščine pa zelo podobni konteksti temamo tudi se ko odzali ne kdo no, ki trdi da obstane nekaj tak problem ne, da mora pojasniti zakaj smo ljudje so pripravljeni za nekaj reči na podlagi spol, ne, ne, če, če je situacija taka, da vedno ravnamo situacijsko, ne, na podlagi učesa smo potem tudi pripravljeni tudi pripisati recenzijo sebe. Hm. Mm. Vrline kot psihološke osnovsti. Sedaj vedno to je, da torej, da na podlagi ene ene ja. primera ravnanja človeka celokup značilnosti osebnosti potem pa ko sem jo enkrat pripisal pred tem čisto slepo, ne? In in čista čist podcenjuješ na evidenco, pa precejnjeuješ čist uh da primerke, mini teorijo, ne? Pa človeko... ja, za tukaj. Ja za tukaj bolj izrazito med tem, ko so tudi azici povsem podvrženi te izmotej pripisov, ampak samo, a, kako bi rekel, njihova vrednostna struktura je mogoče drugačna, tako da je imel zamaknjeno, ampak enako so podvrženi. Ja. Tako pripisom kot tudi vsem tem efektom, v tem smislu, če bi te eksperimente tam ponovili in se jih bi, bi bile isti rezultat. Ne. Pa... ne, da je četek, da ni, pa ni. To, to, to se ja, mi zdi, ne zdi ne pomembno za nekoga zate, da se pač poštenjaka pripori že. Potem to samo pomeni, da te v različnih situacijah, v različnih časih veliko ljudi ne, ocenuje kot poštenjaka. Ne. Kako je mogoče, skratka, da te velika, yeah. veliko številih ljudi v veliko številih, v, števili, v veliko številih števili situacij vedno vidi na tam, kaj imati. Yeah. To bi govorilo o tem, da ta nekaj trajna vlastnost v tem je vendar je, če bi vse prepoznavamo. To se ustrinjajo, da te čist, na, na to teorijo čisto radikalne zmote te vsakdanje moralnosti verjetno ne gre pristati. Doris to potem, mislim, da zelo na hiter odpravi. Uh, v bistvu to pripiše čisto naši neumnosti. No? Da, tako, kot, tako kot bomo za določene, bo v določenih vidikih recimo ta folk fizika sistematično zmotljiva, tudi če bomo neke eksperimente, kako naj bi se neko telo gibalo naprej, pa karkoli, tako v bistvu vsi naš, ti naši pripisi značalskih vlastnosti so podobno zmotni, kot je recimo fizika, a, v tem smislu naša zdravna zemstva fizika. Problem je, da, da, da doris s to dreže odreže značajem kar precej, nekako pri fiziki v bistvu imamo nekaj, ali pa če vzajmo zaznavne inozije, tam, a, vemo, da, da smo sistematično ozmutljivi v določenih situacijah. Če zajmo to, ne vlokijo, ampak pa le zaupamo temu, kar, a, kar vidimo, mislim, njih. Zdaj, jaz, znači, da jaz dve osebne izkušnje, mislim, zakaj jaz naglim situacijanizmu. ljudi, mislim, situacije, me, me temu priteljujeta. Eno je, obnašanje ljudi v prometu. Promet je da, tak primer, kot se mi zdi, da ljudje podivljajo. Kaj koli se jim že pripisava, kaj koli že sebi pripisuješ. In kaj koli že, mi, že misliš o sebi ne, na po svojem v svojem ravnanju v hipotetičnih situacijah, ne. kako boš ravnal na podagi te svoji značilnosti. Ne se mi zdi, da, je, da je to v veliki večini, in vsaj v zelo ustrajnih okoliščinah, ne, se boje ne zmerjava. Drugo je pa, da pogled ljudi, ko vidijo, kaj naredi en, če smo se prej v Kobani, govorijo en na enem Kovanec, kako vplivajo na vnašanje ljudi, če morajo ljudje zapakniti 30 dolarjev v roziček, na naš povaljni centru, ki bodo vsi prepeljali nazaj eh ni treba da bodo pustili na blagajni ne glede to da za nim stoji mama, ne, z majhnim otrokom, ne, kjer za eno roko drži otroka z drugo pa z drugo pa vreča, ne, polna ne. In eh se menilo vzpila, ne. Jaz jaz na klient ID je preprosto dejstvo da veliki večini primerov ravnamo v zelo podobnih situacijah, ne. To daje ta bidesk stabilnosti, mm -hmm. pravilnosti. A se mi zelo tudi druga psihološka spoznanja, namreč, da mi projiciramo, da, da skušamo najti pravilnosti, ne, tudi tam, kjer jih njih pogosto vidimo. Ne? To je, predvsem, naše, naše, naše, naše, naše zmovte, kot te ocenevalne varjetnosti, ki podalje pražijo, ne. Mi, ho, mi hočemo videti pravilnosti, ne. Če to res, ne, potem to podpira, to teorijo, ne, da tudi v, v ravnanju ljudi vidimo pravilnost tam, kjer je njih. E, stabilnost nimamo v značaju, če gre samo za stabilnost v okoliščinah, katerih ravnajo. Ravnajo vedno tako zato, ker ravnajo zelo podobne okoliščine. Če pa dovolj spremeniš okoliščine, ga je pravnali čim drugače, prese ko kočas to pred leti bravne prvi da za članek pa harman no, s trim Harman krita pokolz z, z mančeto, ne med tem tatorist mm. pa bolj subtilna pa smer sem se, mi, se mi to vse, se se zdi okar jaz tot nisem čisto odločen glede tega mislim mislim da ni, da, da ne more biti da posledica ne ne more biti popolnost zavrnitev vsake vrlinske etike, ko se rekel lahko imamo to etiko, kjer je neka meta vrlina moralne občutljivosti, ki je v bistvu situacijsko usmerjena oziroma a, gradi na temu, da, da gradimo vrline, ki bodo občutljive a, na te faktore v situaciji in, in, in da bo na ta način bistvu tudi ta praktični cel etike izpolnjena. Tako po nekako nekak poskušam med enim in drugim razmišljati, čist, koliko sem prebiral to literatura. Ker vse so drugi experimenti ja. in pa druge teorije, te ne? Ja. Uh, deontološke. Deontološke omajajo. Ne? Te, te soznanji sebi jo, jo v tem visu smeru, da je Hanjan Tvec, ki jo je napravstek fiori. Kaže, da je etična moralna ki jo občinem ljudi dela ne, dobija, ne preprosto z averzijo do, do tveganja, ne? če opišeš isto situacija na dva različna načina, ne? potem ljudje se različno odzvali na njo ne? in lahko pojasniš to razliko, čisto kot posledice učine knega psikološka mehanizma. Sprej, ni bene nekaj globoko moralne realnosti za tem. Ne? Da, ti, ti eksperimenti pa spet obržajo od ontološke teorije. Ne? verjetno, utilitarizem temeljima zelo poenostavljeni čovešti psihologije, podlobi čoveštje psihije in ono tako, uh, slob telefonistični meri in tako podalje. Tako da, verjetno vse teorije nekaj predpostavljajo čovešti mm. naravi, uh, pa v veliki meri, verjetno to, kar predpostavljajo, s točasno stari antiki, je mm. v veliki meri verjetno zgrešeno. Uh, ne vidim, da je, da je vljedinska etika kaj bolj, bolj ja. problematična po tej platiji, kot kaj nekaj, nekaj druga. Ne? Jaz mi se sva reči o Empirična psihologija psikologija nima, ni relevantna za, za etiko, ker je na avtomota, kot je že te v že psikologiji ljudi ugotovili, nič ne more obrednična, kot tako brudno, vljednična psikologija. Zdaj povrašam, mi bozite. Pa se že dolgo utrudi, da v identični situaciji isti dan ne reagiraš enako. Konkretno, pridete po stranski cesti na smo enkrat po tednu v pomorni pregori, tudi že včasih čakamo ki je 300 metrov tvegano. Ne reagiraš, da je to dejansko dnevnik. ne, ne, ne moreš za sebe reči, da vedno enako, da reagiraš v konkretni situaciji. We, Zdaj, pa videti za vrednost nečega, ne znamo, zakaj bi se morali eno, pa druge izločiti. Vrednostno je, da je neko dobro, tudi nekaj potrebna, e, da bi morda bilo koristno, če ne bi potem tako hudo moralno sankcionirali nekoga, ki po potrebi so čovake, pač čuti nekaj začela. To ne more biti vedno ali. ali. Mislim, da nas to preprečuje. Ne razumem, kaj so konsekvence. Ne? če edicija od direktor da pač pogledaš ali pa ne, ti pač pogledaš kako se luči v našo prometno situacijo in je pač postalo očitno da se v eni situaciji agresivno drugi ne, da naj do svojemu drugi pa in ni, ne, kaj bi naj na to pomenilo nik? Popoln bo nadalje relativizma, naj. Potrajno ne moamo za nikogar reči, naj. Na koncu da v da legor mami s to konstituirajo nikog značanja, Mislim, a ver, to, to, to, to, kar je da je to stvar, da je izbor odvisno da A kaj to pomeni, da pravzaprav ti pa to, torej je pošten, pravičen, moden, kakor je že, so absolutno neporavni, apsolutno Ja, tu samo misliš, da če obstaja pošteno to če obstaja pošteno ljudje. Jaz mislim, da ne, ker mm. tako kot so stare grki pošteno, pošteno ravnanje, dejanje je bilo, to je dejanje, ki bi ga stvoril pošten človek. Ne? Tako da če nas ta pošten človek, so neki če se ne tega poštenega mm. človeka, tudi ni poštenega ravnanja. Po no, vse to se razglasi ta kategorija, da radi več pošilja. Vse, kar se stane, je ravnanje ljudi s svojimi lasnostmi, pravi, pravi, pravi stvarem. Če vam staj morajo pravilne in ne pravilne ravdanje, se morajo staj poštenja, kar je dobarna, kar je pravilnična. Tudi bi jaz nekaj narezeril vse recimo, na delo. Kaj pa avtorja otroja pravita za to drugo plat? Recimo, če zdaj to res tako samo dva kaj potem tem dobro vrline ne moreš s tem učiti, ampak kaj pa potem ostane? Kaj mora pa recimo, kaj ne vajata? Ker zdaj, če ne moreš ti učiti, pomagaj drugem. Ne? Kaj ga boš učil, recimo, idi pomagati če bo okoliščina taka, da boš sam ocenil, da... Mislim, ne? mislim, idi ga reši iz vode, če bodo, da ni preveč hladna. Vse bo živi do take bodo okoliščine. Zdaj, niče ostali reč. Zdaj, spod ne boš več nič čel ljudi. Ja, ne mislim, glede na vode, mislim, kaj jo znam? Zanje, ne? In to lahko odrušimo, dokaj imamo nek fundament, ne, treba je pomagati, treba je pomagati, treba je pomaga, zdaj vse je opoliščine na zbremze, ne, potem povih, vendar ne pomaga, ker je prekladna voda, pa ima izgovor, ne, ne. Ampak kaj ostane, če bi to, recimo, vzeli kot izhodiščno situacijo, potem pa vse pade, ne. Z, za nju dva ostane, v bistvu vsakašna druga izbira v etiki, bodi si deontologija, bodi si utilitarizem, ne, ker imaš isto. Nekradi. ne. ne. Vodi pošteni ne kradi. Sreje, a ni brdina nekaj čim ne vezala to, na ta zapoved, te neke držnosti? Se pravi, da deluješ pač, s neke neke vjetnosti, ki se upovezuješ s neko držnostjo, oziroma to vsoj vjetnost ne vežeš na, na nekaj, potem te voračaš nekaj čim brdina. Zdaj, to daš do zgoje, do zgodnih vletih nekaj, nekaj čim uh, kojit, da to To je kulturni fenomen, je fen, fen, fen, fen, fenomen, fenomen. fenomen da, ne, bistav, to bi se to samo <laughs> da To se bistekajo pozoriti, da na ta gibanja, na skozi zlovino, da če pogledaš pa en stran kaj, kje je gradnina fantastičnega, če, oziroma kaj je in če pogledaš na danilo, v današnjem času pa pogledaš to spremembo. Prav je kaj, če so vse, vse samo na to kulturo, ker je rovič, da pa da te vprašanja so potrebno pogojena. Po mm, jesnje vidiš nekako ne? to razliku. Danes recimo govorimo o vikend spolnih ljudi, da ni zna, kar ne. Danes da dejansko da posameznik tega svojih vrednjskih značilnosti, kar okoljne povezuje, pač toliko z uh, identifikacijo z neko skupino, z neko skupnostjo. Po drugi strani imaš skupine, ko citujem prej bojska, recimo, kjer so te značilnosti laže, če danes laže, veljine, in mislim, da nam to dogazuje nek način to, da so veljine funkcionirajo v nekih zaprtih sistemih, kot se recimo pomenu, da se država v ožem pomenu pa recimo crkev, vojska, šola, nekaj se pravi nekaj zaprte skupnosti, v katerih se te stvari bolj očetljivajo. Mislim, mogoče najprej ta prvi del, ali ne, A, koliko ti prej Filip rekel, ne, če najprej Definiraš poštenje ali pa imaš neko razumevanje poštenja, pa ti to določa, kaj so poštena dejanja. Ne? Ti argumenti spodbijajo to vrstno, reko, močno vrlinsko teorijo, ker je pojem vrlina postavljen v sam center, potem pa uh, iz izve, vsega tega pa potem izpolnjuješ tako pojem urednosti kot pojem pravilnega delovanja. Ne? To, kar Si potem v drugi stvari rekel, ja smo malo samo neke, neko vrsto delovanja, pa je mogoče to konsistentno, potem pa temu rečemo vrlina. A to, to ni vrlinska, nujno vrlinska etnika, to bi tudi utilitarizem, ampak kdorkoli lahko sprejema nekaj, Nek, kar te pač z neko verjetnosti postavlja, to da bo šlo tako pa tako. A, kako je pa s to skupnostjo, mislim. Zdaj lahko se prašamo čisto praktično, ali potem ima smisel govoriti o nekaj veste državljanskih vrlinah, pa jih učiti v šoli ali ima smisel govoriti o nekih uh, Jaz mislim, da in Doris in Harman bi temu tudi nasplatovala. Vspoh nima, nima več mesta vrlina v tem, v tem svetu, ne. da bi bilo na ta reč, način razumereno, ne vem. Spušno, da ti morali na zboj, Oblikovanje značaja, če rečemo, odpade, to nično. To, to je vedno bil konzervativni projekt, ko vemo, kakšni ljudje morajo biti. Mislim, mm. ljudiče, in in misli, da je zelo In skrajni Rečemo, da imaš tudi krajnji leviče in komunisti. Sam izbrali, da je to neko idealo človeka, ne? da so poskušali vse ljudi tako in, uh, Ampak Dan danes je to bolj resničarski sničar, projekt. Mm. Treba vrniti svoje v šole zelo da imaš dobrega in odgovornega človeka, kar, kar in harman in dorih še da te smislo. Zdejno, se mi sdjejo, zda svojim, ne? sama ideja, koliko tukaj Vse, ki so proizvodi, tiste, kar nastane, kot se pravi, no, zglavne, da je na vkljub tvem prizadevanjem, ne za pravi loč v tvem prizadevanju, se mi zdi vedno ogromna razlika. Tu se nekaj zdi, da govoriš proti argistotu, ki misli, da je verlina naučilna. Ti že vedno lahko rečeš, da Berline so, pa če jih ne da naučiti, da so nekaj dane, no, kakor hmm. ne. Znam, So bili čuvaji, da so bili zelo pomemben, ampak da smo bili nekje umestni. Ampak nekak se mi zdi, da je ta projekt moralno zborec se tiče čigarističnega zgorja, kaj je kurz? se tiče čigarističnega zgorja, ne mislim, da imamo, ne mislim, da imamo, ne mislim, da imamo, kako pomembna je Vse uh, zdaj, kot elektralizem, ni tako so v raznih ljudina, samo ni to temelj nekojeg, ne, ljudi, uh, ne. Uh. Sredem, ni naravno tako misli, ne, da so boljše, da so ljudi pošteni, da sveti, kateri so ljudi pošteni, ne, pa ker vsak zdraja, ki <laughs> so vzgojiti poštene svoje otroke v ljudi, ne? da tak je odsleda, tako svet boljši od svet, da je torej tvoja moralna dolžnost da, da poslužaš prevzgojiti poštenost tvojim otrokom, ne, pa jih najboljice barave, ne. Ampak, tako da mislim, da en del <kuh> digitalizma je tako vodo. ne? Mm. ti pač daje Ne, ne imam pa. E, tako je, zfak, tako je <laughs> To je če se to situacija. Bož, bož. en, en projekt je gotov iz tega, da, da je treba moloče vse te od skupinskih efektov do to, da tvoje razpoloženje vpliva, kako se boš odzval, to v bistvu učiti v šola. Zato, ker to pa je potrjeno, da nekdo, ki je pa se znanje s tem, s temi poskusi, bo, bo še nekaj časa potem v bistvu znal prepoznavat situacije jih. Ane. Se pravi, Do določene mere lahko vplivamo na naše delovanje, tako da se zavedamo, kako situacija vse lahko vplivata. Na kaj biti pozorni, mislim, a ne. A, a, v tem smislu je, je vsaj nek pozitiven projekt, ki je možen, če se tega, kar nam psihologija pravi. To je prelezovano. Za okolje, da je šola, je ena zadeva, da se dogaja po nekih zunanjih Zdaj, če pa znamo, kako znamo, kako se znovlja pa, Jaz da je kaj so, so, so, so, so, so socialne psihologije na ta socialni pritisk, ne? A, ki, ki mu vsi podležemo ne? Pre, slek, To, da je način, če to veš, ne, da se ljudje radi vdajajo, uh, celeno pritisko je, da spušaš otroka čim bolj samostojna osebnost uh, zboriti. Nekaj, ne, ne ki ne bo takoj, ko se nekdo z njim ne strinja, ne, uh, bo pripravljen doreč pošt svega mnenja. Ne, pa, ampak spet, zdaj, pa, kako boš pa poskrbel, da ne boš spojil pa nekaj popolnoma, Če to ne glava, ne ki je pravo, ne od svojih sposobnosti, od svojega znanja, od, od svojega razno raznih trenutno prevladujočega karaktera, ne? preveč izobražen, to, pa znaš, znaš, znaš, znaš, znaš, na znaš, znaš, znaš, znaš, dobra zna, to pa bi pravite, pa usmerjena, ne stvar, sva. Znati, terizmo da za drugo da? Za to za zgodbo, da starši pa samo zebo drisi. Kajs Kaj? Kaj pa prideš na je od socijalnega delam, da prideš psihologoj, pa za in to pač se poživa, sprepevam, prači, ja, pa tu knjiga vedeš, pa tak, ja reagiram, dač pa reagiram, dače, ne. Početi pa moj povezati, da je to normalno, moj povezati, da bi vse ideali. Ne, ja, to, ja. to pa nekaj knjiška dozboljšenja vedok, kot poprečen starško, ko to, ne. za vsako knjigo, eno knjigo, ki je tudi nasprotna, Kaj ne ta isti argument, tega Dorisa, ne? ki suspendira pravzaprav kine, kot podstaj našega moralnega ravnanja pravzaprav tudi za jaz lahko bi si zamislil kup teh eksperimentov, recimo, če si brava tega bovaja, razprava o doberanju služnosti, pa pač ta skupina z velikim ožitkom je na, tiste črve, tako bani. Lahko bi se zamislili, da za čustva, kot za kaj zvem, je kaj zdaj, strah, jeza, rado in tako dalje, ne? A, najdemo na tahko podobne eksperimente, ki pravzaprav za nikaj, da obstaja karkoli, kar bi bilo podobno tem čustvom v, v, v človeku, da za njegovo ime, da ne vem kam, kam točno se čustva vrstijo, če se ne obstajajo. Mhm postaja samo kaj psihični agregat, da še ne ano, če Če šteč kako se reče, Če ni, če ni ne, ne značajskih vlastnosti robustnih, potem tudi ne? To pa že ne pomeni, da ni čuste ne, ne pomeni. <laughs> nekaj bilo, ne? že iz bodovine, iz realne nevarnih situacij, mislim... Ja, pri čustih enostavno ne moramo, mislim, tukaj, tukaj vzgovor o ustreznosti nekako manjka, mislim, saj z tega normativnega vidika, ne vem, ne vem v kakaj se to mislim. Ja, če me pa strah me je strah, mislim, tukaj ne gre, da bi karkoli moga poenotiti to z moje vsebnostjo ali pa konsistentno me biti strah vedno v istih okoliščinah, se je strah ni. Mislim. Če imaš primere tih, ki v določnih okoliščinah čutejo gnuzno tega, da bi pojeli črva, v eni drugi pa prezaprav reče, ok, ni problema, ne. Kako, kako bo se to razložil? Mislim. V eni je v drugem ni? Hm? Ja, pa arbitrarno, ne? Ali što je? problem, da a pa drugače te se to bolj, se bolj živeš, mm. tjene, za častovanje, ne? Mm. Zato mi se po, sestavom delo mm. verline hrabrosti je da da da čutiš ravno pravo dozo, pravo mero strahu, glede na grožnjo, ne? Mm nevarno se tiporoznina. Ko da a, samo to kar bi od situacijami se zunikal, je veretno da, da tudi tu čustovanja so nekje neki vzorci, ne, stabilni a, a, da da ostaja stabilne dispozicije, robustne dispozicije za čustovanje. ne. Če, kot se ti pomeno, ne, bolj spreminijo situacije, bi lahko se to sprejalo. Noči načini čustovanja, če pomučini primer, pa se na nek način izpolna. Ja. Ja. Na nevarnost znané strahom. Tu misim, ne vem, da bi dolg je to lahko zanikal, da strah ostaja no, ali je no, strah na normalna ja, reakcija na na grožnja, ne da na, pa je stalna, kot da pravoba, kot se to dogaja. To ni dezenovaj. Kajče maš, da si dela, ko to je strah. <laughs> ja, to je dovolj, to je, Ne, dovolj, je ali neko ne? Ja, to, to bi rekel, da, da tega enako nikako ni. To, pa? to bi rekel Doris, da tega tudi ni. Mislim, da tega tudi ni, bojazljivost. Ni teh... Bojazljivost. Bojazljivost, ujazljivost, vse to. Vsega je, se je pa jezda, svojice, da, ja. To je vpisno, je v situacija. Bistvu, če bi šli izde, iz isto testirac bojazljivost, bi videli, da proti vsem pričakovanjem, ki bi recimo neka običajna moralnost pripostavila, tega ne bi našli. Jaz bi gledati, taj situacija so gotovo izjemno pomembne zadeve, ki določajo naše ravnanje v, v konkretnih razmenah. E, to pa vendar ne pomeni, da, da nekaj zaradi mene lahko je meniti tudi metra etika, a takrat koli že, ne, ne bi da bi morali to medirati, preč to je bez smisla. Dejansko smo mi pač našo civilizacijo zgradili na nekem sistemu iz povednoti, ki so se pa podeljali. Tudi za pa dejansko bilo, ki so predstavljeni prej govorili, pa predzame, da zakaj, same, sem to Ne, ne vem, zakaj ti morala ena straša druga, ki mi, ali pa mi jazno. Ne, zakaj, zakaj, če vsaj mi omejimo na situacijske domnaženje, zakaj bi potem morali negirati s možnost obstoja nekih domov? A ja, ti si bojo zdaj, krati imam, ne. bi tako gledali, kratere rednote so se pa prav vseh teh štepažek letih oddržali. Da se to je tukaj to, to je tukaj normajno z vrednotami, da še, še ne pomeni, da je treba vrednostni sistem na glavo postaviti, da imate sprejeti, devize in zadev vrednota. To zadeva samo ta konkretni moralni pojem, ne? Ja kreposti Ampak ta moralni pojem vredline ravno, Zato za večinama, ker se trdi, da se skozi ni spremenil, da so, so vrnine pravzaprav še, še vedno to, kak so bile nekoli, so je telo prevedljive, ko govorimo o njegovostari vrkih, si z veliko lahko zamišljamo, ker se kot neke psikočne predispozice pravzaprav skozi stolete niso nic premenile. In še vedno govorimo o katalogih, fiksnih vrlin, kar pomeni, da to so neke fiksne dokaj nespremljive kvalitete roč človekov. In to bi bil, zdaj ne vem, ki bi te bilo pamet, A to bi napopil. Ali bo zdaj, mislim, to je po eno argumento, v otroci situacijo. Mislim, da je enakega argumenta ne bi sprejel, če bi rekel, da imamo še podoben pojem bogatko, kot so ga pred 3000 leti imeli. To pa res nekaj. To dokazuje, da nekaj je na tem, ne? A. Da ta pojem nekaj, nekaj empirična osebina, ustrezna očina, Zdaj, ja, da, več, no, to, da vztrajamo pri izrešenih, zrešenih, psiholoških že 3000 let, in da ne vemo, da se dogaja. Če ne, če ne, če ne, če ne, če ne, če Da se ne, če ne, če ne, ne, če ne, če To ni vprašanje tega Boga, mislim, Boga pita, kaj naj ljudem misliko govorijo o Bogu, kaj so imeli čas včastiti o normalnosti. Ampak to, da govorijo, da lahko že na ravni besed konceptov ne, stvari prevajamo, da so ti katalogi boljnim zaključeni, ne, da so to pojmi, ki so relativno neproblematični za prevajanje, če hočeš še ne razumevanje, že, to je pričalo neki, navzočnosti tega človeka in bi za situaciju ni stavlja nekako dopadne predstavlja, Ne ve, če bi niti ta predpostavka zdrža, mislim, kaj, ne, ne, kaj, kaj je danes malo za sočutno, kaj so pa pred stoletje imeli za sočutno, mislim, če zajmo čist prije. Da, da, da Mislim, da tudi noben izmed teh sodobnih velinskih etikov, ne bo na tem gradil svojih argumentov, no, mislim, da... Mislim, da ljudnost to se pravi, da je Mislim, da je neko jedro seveda teh pojmov, ki, ki ostane isto, ampak zdaj isto kaj... Vedeli, da, ne, da je to eno... Vreča, da so normativni sredini, tega pojma strinja pa dajme, da ne. se mislim, je to pozitivno. da je to nekaj pozitivne, ne? pozitivno vrednost, ne se poštenost, da je... Kaj za to potrebuješ, ne, se spreminja od kulture, kulture. On no nekako čisto dobro, ko je samo možda rezultat vseh nekaj psiholoških zmeri, ki jo sam vsevi nosi neko zrok, ampak kot rezultat, kot neko potrebo, neko potrebo, ki jo je na ta način, ali pa je velik del, da ta način skuša In zakaj se je ta potreba na podoben način razvija in da ima to rešitev? Mislim, če bi ta kulturni relativizem za res veljavil, potem ne razumem, zakaj bi, zakaj bi, zakaj bi, zakaj bi ga te To je apsolutno To je samo to. Ne. Da, če recimo, da poštenost ne, se v določenih situacijah, tudi v meni tu na kulturnem področju, Slovenija izraža na ta način, ne ven, v eni drugi pa drugače. Ne. O, kar bi kar zbržikal, bil proti ki proti ukvirjanju To, da vidimo, da ljudi ne obstajajo. Protestanje bi svetu pomeni, da je veliko več kot položaj, kot zgoraj. Mislim, da taj je da ne more <laughs> To samo to, če se jedno pač kaj je za to dokazuje? No, ali pa eden ali pa desetno. ne? Še da, možnost za to ustava. Ja, možnost za to postaja, pa kaj pa, recimo, na voda? Po tem pojem smo se tudi verjetno zelo spreminjal. To za kaj pomeni Tudi, da To imaš. 50, 50, se da se so bodo. Aha. da se bil. Zagrat, No, Zagrat, pa No, recimo, potem... Kaj zdaj ste bolj, To, potem, to ne postavljajo. Vse Ko je ja, To Mislim, na zaradi tega, ker je tu nekakaj, se. skozi Mislim, ne moremo. M mislim, jaz spet... Zdaj se slobodno odločiš, da odločiš v po malo, tako na ne, To pa raza ni, To pa Aristoteles nič ne razmišljate. Ampak kar skočite vam pomagati? Yeah. Uh, Če ste res kar ne. je like, da ima Premisli, to, ne? Pravi, kaj je to, to ali v so s te perspektive nekako razmišljaš, ki pač tem bo poželj teže, recimo prvina, seveda, kad se ne odzoreš, na golstvu nekako stoje. Mislim, v pa je, ali je prvina nek način, je naši, na golom stoje, ne. nekaj. V enaku, na razlo, ponovite, ti so zadeval, ko ste pomembni, da, da nekdo je govoril, da ali imaš vše vrhnine, ali nobene, pa tudi za nekaj, lahko si vlaški, ne, kaj se To, če nekaj malo, to ne nide <laughs> ja, se z mora <počko> Lahko si zelo poštena, ampak si zelo pojazljiva, pa strah upeten. Pre... Ali pa obratno, lahko si zelo pogumena, ampak v bistvu ne poštena. Ja, ampak to drži. Ker da na vojsko. Vojska ima svoje rednote, pa svoje vojnine, gred pa za pokličte molice gol gol dizija je vrlin. Ne? Sem se pa nadalje da ne učile so pravne, ne. To ni so pravna, tak premišljote primer tej ne? se neka vzdi, da je priljubeč oče bla bla bla, ne? Uh, je pa surov, <coughs> mafijaš, ne, ki pri kruto obračuna za. Mhm. Eh, uh, ne, dve epizodi nazaj če po nekoga spodje z to, da se spodno pridobijo, ne, autoriteto in zmožna znanje, ne. Drugi se dobro, je Za je to ne. Pa, da je to pogrešno? Ja, zelo. Zelo. Zelo. ja zelo. Zelo, Popo, kaj pa se oka, za svoje To je Ne, ni, ni, to je čisto družine, to neko kaj, ja, pa bo dosto, no, da, da morala, da si za še zaprejeti te vini. Lepo preprosto, jaz jo, javim, da smo vsi tako to ne so prano. Aristoto pa misli, da ne, ne da so eni. So So podobni in so pa, dobri, pa to ne? so dobri, imajo vse, celo pa živ, ne? misli, samo na <laughs> <laughs> na ki <laughs> se imam, v bistvu, pospokljena druge predvite tukaj, tako Če še se da za da se pa